Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Selalu kita menguji Tuhan kita Allah SWT Zat yang paling layak untuk disembah Dipatuhi, ditunduki, dihormati Dicintai dan ditakuti Kerana memang la ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Dia yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dan dia zat yang maha mulia Yang juga telah menggantungkan Tambahnya, bertambahnya nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mudia pula Yaitu Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mudia ini Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Pimpinan para nabi dan rasul dan penutup mereka Serta juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat Manusia paling sempurna pilihan sang pencipta Yaitu Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Allah sang pencipta telah memberikan salam kepadanya bersama dengan malaikatnya Selanjutkan bahasan kita masih sama kitab Nawakilul Iman atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan hal-hal yang membatalkan keislaman Dan sudah kita bahas poin keempat kemarin tentang masalah doa Dan kita sudah sebutkan juga panjang lebar tentang folilah doa itu Bagaimana waktu-waktu e, yang mustajabnya, e, semua yang berhubungan dengan doa sudah kita paparkan Sekarang kita masuk ke pasal kelima Hal-hal yang menyebabkan berdoa kepada selain Allah Bisa membatalkan keimanan Berdoa kepada selain Allah Kata penulis termasuk Yang membatalkan iman Begitu juga istigasah Isti'ana Isti'adah Tiga ini punya makna yang berbeda ya Istigasah itu minta agar diturunkan hujan Sementara isti'ana Meminta tolong secara umum Dan isti'adah Meminta atau berlindung dari hal-hal yang buruk. Kata penulis berdoa kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman. Begitu pula istigazah. Minta turun hujan. Makanya kita bilang ada sholat istisqa. Kemudian isti'anah. Meminta pertolongan secara global. Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyakanas da'in. Kemudian isti'adah. Minta berlindung dari keburukan. Terutama syaitan isti'adzah kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim dikatakan berdoa kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman begitu pula istighatsah isti'anah isti'adzah kepada selain Allah atau selainnya termasuk pembatal iman maka itu dilihat dari beberapa segi sebagai berikut yang pertama sudah dimaklumi bahwa Allah taala adalah Tuhan yang hak Bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak terhadap seluruh bentuk ibadah. Tidak terkecuali kecil ataupun besar. Ibadah badan atau ibadah hati. Dan doa adalah diantara ibadah yang paling agung. Lagi paling mulia. Dan Allah telah menamakannya ibadah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Kata para ulama tafsir yang dimaksud dengan dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadahku adalah berdoa kepadaku. Karena ini dikuatkan dengan hadis Bukhari di mana Nabi saw mengatakan, ad-dua hual ibadah. Doa itu memang dasarnya adalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman tentang Ibrahim Alaihis Salam dalam surah Maryam 48 sampai 49 ayat 48 sampai 49. Wa wa ma tad'oo min dunillahi wa adoo Rabbi asa allah akoon bidu'a Rabbi shakia. Falam ma wa ma yabdulna min dunillah. Al ayat sampai akhir ayatnya saksi bahasan sampai di sini. Dan akan aku menjauhkan dan aku menjauhkan diri dari kalian, maksudnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari apa yang kalian seru, di sini seru sebenarnya doa, mohon. Ya. Dan apa yang kalian seru selain Allah, karena pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam banyak menyembah berhala. Dan aku akan berdoa kepada Robku, kata-kata Rob berarti pencipta, pemilik, pengurus, pengawas dan pemusnah. Mudah-mudahan. Aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku, maksudnya Allah tidak akan menolak doa-doaku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, sampai sini saksi bahasan ayat. Tentunya ada lanjutan ayatnya ya. Kemudian yang kita pegangi di sini dalam ayat saksi bahasan adalah wa ma tad'una min dunillah. Yang kalian doa, munajabkan, mohon selain Allah. Wa ad'u Rabbi dan saya akan berdoa pada Tuhanku Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini kata ulama tafsir Membedakan antara doa kepada Allah dan doa kepada selain Allah Berarti mengalihkan doa kepada selain Allah Memohon-mohon ya, Sesuatu yang memang hak ilahi Seperti minta keturunan, minta disembuhkan penyakit ya, e, Minta dikeluarkan dari sebuah permasalahan Itu semua adalah hak ilah beda tidak masuk dalam hal ini kalau kita minta tolong diambilin minuman misalnya makanan atau minta tolong kepada anak kita diantar ini beda ini adalah ruang lingkup alam manusia tetapi yang ruang lingkup alam Tuhan alam semesta ini itu yang tidak mungkin ada kekuatan manusia di situ seperti tadi hamil sembuh penyakit semua itu hanya manusia cuma tugasnya ikhtiar tapi mereka tidak punya kekuatan apapun dalam masalah itu walaupun dia sudah Berusaha meminum obat apapun, vitamin apapun, kalau Allah belum mau dia hamil, tidak bakal hamil. Walaupun dia menggunakan suntik KB yang paling bagus, kalau Allah mau dia hamil, dia akan hamil. Manusia cuma ikhtiar. Sama halnya dengan penyakit, dia hanya bisa berusaha berobat. Dokter pun hanya bisa menulis resep, semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Ikhthiar. Maka manusia ikhtiar ini hak, hak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula pada saat seseorang minta berlindung dari hal-hal yang buruk. Manusia cuma ikhtiar. Kalau Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi perlindungan tersebut. Dari syaitan kah, dari orang-orang jahat kah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya surah al ahqaq ayat 5 dan ayat 6. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman عوذ بالله من الشيطان الرجيم و من أظل مما يدعو من دون الله ملا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند عائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat dan mereka Tuhan Tuhan yang disembah selain Allah itu kuburanka batu ka pohon ka jimat ka apa saja mereka sendiri itu adalah makhluk dan lalai dari memperhatikan doa mereka doa orang-orang yang minta itu dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat niscaya sembahan sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan pemujaan mereka itu Jadi pada hari kiamat nanti semua yang disembah selain Allah akan didatangkan dari patung-patung pohon yang dianggap keramat dan seterusnya lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat mereka bisa berbicara dan mereka akan memungkiri, mengatakan kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami ya. saksi bahasan kita di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berdoa padanya dan ini ibadah, dan berdoa kepada selain Allah, dipastikan tidak akan ada manfaat bagi orang-orang yang meminta pada sesembahan-sesembahan selain Allah itu, dan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Kemudian yang, eh, ayat yang lain Surah Al-Mu'min ayat 60. Audo bilahimina syaitan rojim. Ma. Sebelumnya dari Nu'man bin Bashir hadis ini ya. Lalu disambung dengan ayat Al-Quran dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya. Inna dua'a wal ibadah. Thumma Qara'an. Udah goni, asjib lakum. Innaaladin asjibirunan an ibadati, syadzkurun jannah mada'hirin. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu beliau membaca, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Saksi bahasan di sini, Nabi saw menguatkan ayat Al Quran tadi dalam surah Al Mumin, ayat 60. Mengatakan doa itu adalah Ibadah Memang itu harus dilakukan di, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu beliau membaca firman Allah dan berdoalah Kepadaku kata Allah niscaya aku akan perkenankan bagi kalian Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku, saya sudah bilang tadi Terjemahan para ulama tafsir Menyembahku adalah berdoa kepadaku Mereka akan ya, masuk ke dalam neraka jahanam Dalam keadaan hina-hina Ya juga ada hadis yang lain tidak disebutkan dalam buku kita ini. Tapi riwayat Imam Tirmidhi dengan hadis Hasan Suhih. Kata Nabi SAW, Siapa yang tidak berdoa sama Allah justru Allah murka padanya. Ya, Allah murka padanya. Kita malah disuruh selalu berdoa. Dan kita tahu dalam rutinitas kita sehari-hari. Allah sengaja mengikat diri kita dengan doa. Agar biasa bergantung padanya. Seperti kita tahu ada doa keluar rumah. Doa pakai baju. Doa mau makan. Doa mau minum. Doa masuk rumah. Ya. Kemudian doa safar. Ya, banyak sekali. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa mau tidur, doa bangun tidur. Semuanya diikat dengan doa. Ya, agar seorang hamba itu terbiasa bergantung pada Tuhannya. Dan bergantung kepada selain Allah ini, hukumnya syirik. Tidak ya, boleh diharamkan dalam agama Islam. Dan inilah yang sedang kita bahas yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Berdoa kepada Allah semata adalah iman dan tauhid. Iman adalah keyakinan, tauhid adalah pengisaan Allah Berdoa kepada selainnya adalah kufur dan syirik Berdoa kepadanya adalah kufur Kufur lawan daripada iman Dan syirik adalah lawan daripada tauhid. Tauhid mengisahkan, syirik mempartisipasikan Barang siapa beristigatha kepada selain Allah Ta'ala Berarti telah mengangkat sekutu bersama Allah Allah taala berfirman di dalam atau tentang keadaan orang yang berbuat syirik. Surah Az-Zumar ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ja'alallahi andan liyudlla 'an sabili. Qul tamatta' bikufrika innaka min ashabin nar. Dan dia mengada mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian dengan kekafiran kalian itu, sementara waktu, di dunia saja. Sementara kalian termasuk penghuni neraka di akhirat. Saksi bahasan sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyukutukannya. Dan termasuk dalamnya adalah doa. Ya, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kita menjadikan benda mati sebagai perantara dengannya. Seperti kasus kalau ada orang bilang, saya pergi ke kuburan orang saleh, Saya minta fana dia supaya jadi perantara dengan Allah. Ibn, Imam Nawawi, ini sudah pernah saya bahasakan. Imam Nawawi adalah salah satu pentolan mazhab syafi'iyah. Dan di Indonesia banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Beliau menghardik dengan sangat tegas mengatakan, saya heran melihat orang-orang yang datang ke kuburan dengan keyakinan kuburan tersebut ya penuh dengan berkah karena kuburan nabi atau kuburan ya, orang-orang saleh. Lalu kemudian meminta-minta padanya padahal yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah menjadi tulang belulang. Ya. Kalau kita yakin orang soleh di kuburan itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Kenapa kita tidak yakin kepada Tuhannya yang maha hidup Allah. Tuhan si mayit tadi. Tuhan si tanah dan kuburan itu. Dan Tuhan segala sesuatunya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah SWT. Dan saya sudah pernah jelaskan. Kenapa kita membacakan salawat untuk Nabi SAW. Sementara Nabi Maksum. Nabi saw. adalah terselamatkan dari dosa. setiap ada kesalahan langsung dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa kita harus membacakan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, walaupun itu orang soleh, seperti sahabat kita selalu mengatakan ridwanullahi alim masing-masing semuanya atau radhiyallahu anhu kalau individu, kan. radhiyallahu anhum kalau ramai-ramai misalnya. Kenapa kita mengatakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dari orang tua kita atau dari guru-guru kita misalnya yang soleh. Kita mengatakan rahimahumullah. Indonesia biasa mengatakan almarhum. Ya, Kita tetap membacakan doa buat mereka. Karena memang orang mati butuh. Secara alami butuh kepada orang yang hidup. Bukan malah kita yang butuh kepada mereka. Kita tahu dalam Islam orang hidup lain bisa menghadiahkan tambahan pahala kepada orang mati. Bukan terbalik. Bukan terbalik. Orang mati tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ada orang-orang ini menjadi penyebab karena tidak, tidak peduli dengan akhirat, sehingga dia menunggangi keadaan-keadaan yang ada untuk kebutuhan dunia. Kan itu. Jadi menjual air sembarangan di kuburan-kuburan atau mengajak orang untuk tawaf di kuburan tersebut, gitu kan? Atau mengambil tanahnya dan seterusnya. Bayangkan kalau satu kuburan diambil tanahnya setiap hari oleh beberapa pengunjung bukan tanah itu habis. Kalaupun dianggap berkah misalnya. Baik. Sekarang dari mana tanah yang baru kok kuburannya utuh terus? Didatangkan lagi tanah oleh orang-orang itu, Kemudian tanah itu jadi transaksi jual beli. Bayar, Itu bukan kosong. Dan ini orang-orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta tidak takut. Untuk apa dia hidup dari biaya-biaya seperti itu dan dan seperti itu? Lebih mulia seseorang itu mengangkat batu dan bekerja menjadi ya, tukang. Ya. Atau mungkin menjual tempe atau nasi, uduk, itu jauh lebih mulia daripada orang mengambil dari dana -dan yang menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Dan ini perbuatan syirik, ini dosa besar. Tidak boleh sama sekali. Dikatakan oleh beliau penulis buku, Allah mengkafirkan karena pengangkatan terhadap sekutu. Dan mereka adalah tandingan-tandingan -tanding, Allah dalam ibadah. Seperti tadi itu, orang minta tolong, minta tolong. Jadi dianggap misalnya mereka tandingan. Baik, boleh enggak saya jadikan perantara kalau selain benda mati? Boleh. Kalau hidup boleh, manusia hidup misalnya. Ya. Ada guru kita soleh, kita minta tolong doain saya. Atau orang tua kita, kita katakan doain saya. Atau mungkin sesama muslim. Kita tahu, dianjurkan agar seorang muslim mendoakan saudaranya. Kalau ketemu pada saat saudaranya sakit. Seperti sabda Nabi SAW, Kalau kalian menemukan saudara kalian sedang sakit, ucapkanlah, Semoga Allah sembuhkan kamu. Kalau perempuan syafakillah, labas sa'alaika, semoga tidak jadi masalah buat kamu sakit ini. Kalau perempuan labas sa'alaiki, tahur ma'ashifa insya'Allah. Semoga menjadi pembersihan dosa-dosamu dan diikuti dengan kesembuhan sekaligus dengan izin Allah. Memang kita disunnahkan. Kan? Jadi kalau masih hidup silahkan, tidak masalah. Ya. Jadi dia bisa berdoa, tapi ini juga banyak orang lagi menunggangin nih. Ada orang mau baca doa kalau dibayar duit. Gitu. Doain tapi harus ditipin amplop. Ini lain lagi nih gitu kan. Mustinya tidak boleh. Jangan. Kecuali kalau emang dia. Sudah bertemu dengan seseorang. Kemudian memang pas dia lihat ada keadaan-keadaan. Kayak misalnya dia lagi sakit orang itu. Didoain lah. Kemudian pada saat dia mau pulang. Keluarga si pasien ini. Mau nitipin buat dia sebagai tanda terima kasih transportnya. Itu lain. Tapi kalau dia. Memang menjual jasa doa itu. Nah, ini tidak dibolehkan, tidak, kan? tidak dibolehkan. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa kepada selain Allah, kuburan kata tadi saya bilang kera, ke, apa namanya? pohon-pohon keramatlah atau apalah ya. Kadang-kadang subhanallah ada orang bicara dengan benda mati seperti kayu, ya mungkin jimatnya. Mungkin dia bicara dengan patung yang seperti kita lihat orang-orang Nasrani misalnya, mereka Memasang patungnya Isa di gereja, lalu mereka bicara memanggil Hai Tuhan sambil melihat patung itu. Ya. Ini patung yang dia bicara ini semua perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man mata wahyuulillahi niddan dahlan nar barangsiapa yang mati sementara dia berdoa kepada sekutu selain Allah, saya dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitab Tafsir nomor 176 dan Imam Muslim, eh, Imam Muhammad. Maaf, Imam Bukhari dalam dua hadis 176 dan juga 4497. Dan Imam Ahmad melihatkan di nomor hadisnya 374. Jika doa adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata, maka barang siapa menetapkan untuk selain Allah sesuatu yang hanya milik Allah, maka dia telah kufur, maka dia telah kufur. Dan telah dijelaskan bahwa syirik akbar adalah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Satu saja ibadah, misal berdoa, dialihkan kepada selain Allah. Ya. Atau menyembelih, dialihkan kepada selain Allah. Untuk kuburankah, untuk lautankah, untuk jin lah, dewa apalah, semua itu adalah syirik. Satu saja jenis ibadah yang dialihkan kepada selain Allah sudah cukup untuk membuat dia syirik. Dan sudah cukup untuk mengenangai, mendapatkan ancaman-ancaman tadi. Ayat Al-Quran Surah Az Zumar ayat 8 dan juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari tadi dan Imam Ahmad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, di antara bentuk ibadah adalah doa, sebagaimana orang-orang mukmin berdoa kepada Allah siang dan malam, dalam keadaan susah dan senang, dan tidak seorang pun ragu bahawa ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, apa yang dilakukan oleh manusia di zaman ini, di mana mereka berdoa kepada selain Allah dalam keadaan susah dan senang. Orang ini ditimpa kesulitan di darat dan di laut, lalu dia beristigata kepada selain Allah. Nah, atau seperti disebutkan kepada Sheikh Abdul Qadir atau Syamsan atau salah seorang nabi atau salah seorang wali agar dia melepaskannya dari kesulitan tersebut. Dikatakan kepada orang jahil ini, jika kamu mengetahui bahawa Tuhan adalah yang disembah dan kamu mengetahui bahawa doa itu termasuk ibadah, maka bagaimana kamu berdoa kepada makhluk yang mati dan kamu meninggalkan zat yang maha hidup, maha mengurusi makhluknya. Yang selalu hadir, yang, sel yang maha pengasih, maha penyayang, lagi maha kuasa. Dalam kitab At-Tawhid, ya. At At-Tawdih, an An-Tawhid al khaliq Atau maaf, At-Tawhid, uh, uh, kitab At-Tawdih al-Tawhid al-Khalaq, al tertulis bahwa yang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang mana hanya Allahlah yang mampu atasnya. Telah mengangkat makhluknya Allah sebagai sekutunya Allah Dalam uluhiyah Uluhiyah adalah penyembahan ya. Yang menuntut perasaan segan dan takut Dan istiadah Meminta perlindungan Maka hal tersebut adalah kufur berdasarkan ijma' umat Karena hanya Allah yang berhak diibadahi secara zatiyah Zatiyah zat Ya dia adalah Tuhan yang disembah, yang diagungkan oleh hati dengan berharap kepada apa yang ada di sisinya. Kembali kepadanya dalam keadaan sulit dan selainnya adalah fakir dan diatur dengan penghambaan. Maka bagaimana ia patut dijadikan sebagai Tuhan yang diharapkan, ditakuti dan dimintai. Tentu tadi waktu saya baca nama bukunya At-Taudih, At-Taudih, At-Taudih, at ini. Karena ditulis di, di Indonesia kan dalam buku kita ini ya. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, mungkin saya bisa langsung bacakan tadi. Syih Abdul Rahman bin Hasan ini ditulis di putnotnya nomor tiga tentunya. Dia adalah Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di Ad-Diriyah tahun 1193. Menjabat sebagai hakim setelah Ad-Diriyah jatuh. Dia pindah ke Mesir dan belajar kepada ulama-ulamanya. Kemudian pulang ke Najd Memiliki sejumlah karya tulis. Wafat di Riyadh 1282. Menjelaskan bahawa meminta kepada orang mati adalah syirik. Meminta bantuan kepada orang mati dan orang yang tidak hadir adalah syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah. Karena meminta bantuan adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hal itu karena hasil meminta pertolongan adalah penyandaran diri yang merupakan makna tawakal yang merupakan juga kehususan ilahiyah ketuhanan Allah dan inti amal perbuatan hati. Sebagaimana pondasi ibadah adalah hati, lisan dan anggota badan. Sementara orang yang meminta bantuan tidak lain. Kecuali sebagai orang yang berdoa. Orang yang berharap. Orang yang takut. Orang yang khusyuk. Orang yang rendah hati. Dan orang yang meminta pertolongan. Karena istimdad adalah meminta madat. Dalam kurung bantuan. Dengan hati. Lisan dan anggota badan pasti dan perbuatan-perbuatan ini adalah macam-macam ibadah. Jika ia untuk Allah semata, maka hamba telah menuhankannya. Jika ia diberikan kepada selain Allah Taala, maka dia telah menjadikan hamba dari selain Allah itu. Syekh Abdullah bin Abdullah Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Abu Buhthain berkata tentang hal ini. Barang siapa memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah maka dia telah menyembah makhluk selain Allah dan menjadikannya sebagai Tuhan serta menyekutukannya dengan Allah dalam hak yang hanya milik Allah saja. Walaupun dia menolak menamakan perbuatannya tersebut sebagai syirik, ibadah dan penuhanan dan sudah dimaklumi oleh semua orang yang berakal bahawa hakikat sesuatu tidak berubah dengan perubahan namanya. Syirik diharamkan karena keburukannya pada dirinya sendiri ia mengandung penghinaan terhadap Robb, pelecehan kepadanya dan penyamaannya dengan makhluk. Kerusakan-kerusakan ini tidak lenyap dengan perubahan namanya seperti ia dinamakan tawassul, permintaan syafaat, ta'dhim. Ta'dhim ini maksudnya pengagungan ya. Kepada orang-orang saleh, penghormatan kepada mereka dan lain sebagainya. Orang musyrik atau bukan musyrik, mau atau tidak mau. Jadi di sini apapun diubah namanya, berarti tetap saja sama. Yang merupakan hak ilahi Tidak boleh dialihkan kepada makhluk kan? Dan pertanyaan kecil teman-teman sekalian Untuk apa kita memohon kepada Selain Allah Kalaupun ada seseorang Melakukan sebuah amal salih Misal, manfaatnya buat dia Kembali kepada dia Tidak ada amal orang salih Bermanfaat bagi orang lain Kalau ada orang tua kita Misalnya rajin solat malam Kita tidak pernah solat malam Bermanfaatkah buat kita tidak bermanfaat. Kita hanya mengenang, oh iya ada ayah saya soleh. Ya benar. Pada saat ibu kita menghafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kita tidak pernah baca. Bermanfaatkah buat kita? Tidak bermanfaat. Jadi amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh orang lain, buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Bagaimana caranya orang menganggap dengan amal soleh orang itu, dia bisa melakukan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa dia tidak langsung kepada Allah? Karena itu adalah inti ibadah. Dia harus bisa percaya diri Kalau dia bisa langsung kepada Allah Bisa langsung kepada Allah gitu kan? Atau mungkin dia melalui orang-orang Salat tapi yang masih hidup Memang yang masih ya Sementara bergulir kesempatan dia untuk beramal Itu yang harus digarisbawahi Yang kedua Allah Ta'ala menamakan berdoa kepada selainnya Dengan syirik dan kufur Ini tercantum Dalam banyak ayat Di antaranya firman Allah di dalam Surah Al-An'am ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in azaakum 'azabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyahu tad'un fayakshifu ma tad'un ilayhi in sya'a wa tansawama tusyrikun. Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, bukan cuma umatmu, seluruh manusia. Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian atau datang kepada kalian hari kiamat. Apakah kalian menyeru Tuhan selain Allah untuk menyelamatkan kalian? Jika kalian benar-benar, kalau -benar, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak, kata Allah. Tetapi, hanya dialah Allah yang kalian akan seru. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepadanya. Jika dia menghendaki, maksudnya Allah. Dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kalian sekutukan bersamanya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari banyak ayat tadi yang kita baca ini. Tidak perlu meminta tolong, berdoa, bergantung, kecuali kepada Allah. Itu yang kita selanjutnya beratkan Dan pengalihan ini kepada selain Allah, kepada benda-benda mati secara khusus, ya, itu akan membuat seseorang terbatalkan keislamannya. Karena berbuat syirik besar. ya Kita sudah jelaskan syirik itu bisa e, menghancurkan keislaman seseorang. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 63 sampai 64 Allah Subhanahu wa berfirman lagi A'udzu billahi minasyaitanir rajim kum may, may yunjikum min dhurumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la'in anjana min hadzihi lanakunanna minal junaakirin lanakunanna minasyakirin Qul Allahu yunjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan? Bila terjadi gempa misalnya, bila terjadi longsor, bila terjadi banjir, bila terjadi e, ombak yang besar badai di lautan. Siapakah yang akan menyelamatkan kalian? Yang kalian berdoa... Ya. Katakan Muhammad siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan yang kalian berdoa kepada Allah dengan rendah diri. Dengan seru dan eh, dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan sungguhnya jika dia Allah menyelamatkan kami dari bencana ini tentulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kalian kembali mempersekutukannya. Jadi kalau misalnya ada orang, makna ayat ini begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada orang lagi di lautan, terjadi ombak besar dan sudah dipastikan kapal akan tenggelam, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Pada saat itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia menyembah berhala atau menyembah kuburan? Ya. Atau jimat yang dia gunakan bisa bisa berbuat apa buat dia? Allah Swt menyebutkan pastikan dalam ayat al-anam ini. Kalau setiap orang pada saat itu akan berbisik dalam hatinya dan berkata, Kalau seandainya Tuhan menyelamatkan ya, dari sini, maka kami akan menyembahnya. Lalu Allah memastikan, pada saat Allah menyelamatkan mereka ke daratan, Mereka tetap kembali menyukutukan lagi Allah. Tetap jimatnya, kalau sudah rusak, tenggelam, dibuat jimat baru. Ya, tetap pohonnya mungkin kena banjir, hancur, dicari pohon yang lain untuk menyukutukan dengan Allah SWT. Dan Allah memastikan ini adalah perbuatan kebodohan. Ya, tidak boleh sama sekali kita menggantungkan pada benda-benda dan makhluk. Ya, pohon yang sedang dia sembah keramat itu dia bisa tebang, dia bisa tebang, dia bisa bakar, dia bisa pelihara, bahkan ya, dia bisa mengambil buah-buahnya dan seterusnya. Ya, kenapa harus disembah? Patung yang dia buat dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang pahat kupingnya, dia sendiri yang buat mulutnya, lalu disembah? Bagaimana caranya? Lebih parah lagi daripada itu pada saat dia ya, rusak dia memperbaikinya. Makanya Amr bin Jamuh salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal mati syahid ya, di kancap peperangan. Waktu itu beliau kakinya pincang sebenarnya ya. sampai akhirnya waktu dia mau ikut anak-anaknya larang tapi dia bilang ya Rasulullah saya ingin mati syahid. Makanya aku dipenempatkan mati syahid. Tapi awal dia cerita masuk Islam ya anak-anaknya sudah masuk Islam semua. Ada beberapa orang laki-lakinya masuk Islam. Amr bin Jamuh masih menyembah berhala. Masih menyembah berhala. Maka oleh anak-anaknya, patung yang disembah oleh Amrul bin Jamuh ini, ya, dilumurin kotoran, dilumurin kotoran. Jadi ada kotoran-kotoran unta diambil dilumurin di patung yang disembah itu. Karena setelah diajak oleh anak-anaknya, Amrul bin Jamuh tak mau dengar. Nah, ini sudah bertahun-tahun saya yakinin, kakek-kakek saya juga meyakinin ini bagaimana caranya. Saya mau tinggalkan. Apa kalian itu menyuruh menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? terus dia membantah. Anak-anaknya akhirnya mengambil melakukan sebuah tipu daya. Patung yang disembah oleh Ambur Benjamu tiap hari, dia patung sembah patung itu mohon-mohon minta-minta sama patung itu. Oleh anak-anak Ambur Benjamu diolesin kotoran unta. Dilumurin yang kotoran unta. Besok pagi Ambur Benjamu bangun, ini di malam hari. Besok pagi waktu dia bangun, dia mau sembah Tuhannya penuh dengan kotoran. Maka dia pun mengatakan, siapa yang melakukan ini pada kau? Sungguh terhina dia, gitu kan? Kemudian dia bersihkan patungnya. Dicuci sama dia, dibersihkan patung tersebut sampai bersih dibubuhi minyak wangi. Besok malam anaknya lakukan hal yang lebih besar lagi. Diambil bangkai eh, anjing, ada anjing yang mati. Diambil bangkainya, digantung di leher patung itu. Kemudian dilumurin lagi kotoran-kotoran. Besok pagi Amro bin Jabu bangun, lihat kejadian yang lebih parah nih. Lalu dia bilang, kenapa kau tidak membela dirimu? Dia bilang sama Tuhannya sendiri. Terus kemudian Allah masukkan hidayah dalam hatinya. Dia lihat, ni Tuhannya enggak bisa nyaut, enggak ngomong, bahkan tidak bisa membela diri, gitu kan? Maka diturunkan semua sama dia benda-benda tersebut, lalu kemudian dihancurkan Tuhannya sendiri. Uda, setelah itu dia ikut sama anak-anak yang mengucapkan syahadat. Nampaknya nah, ternyata apa yang disembah tidak bisa buat apa-apa tu nggak bisa apa, apa, bahkan patung yang kita sembah kalau kita masukin di gudang taruh berkot kotor dia gitu, apanya yang mau diharapkan, apanya yang mau disembah gitu, seperti itulah memahamiya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga dalam surah Al-Araf ayat 37, "Awwadillahi min ash-shaytanir rajim, faman azzalmu min man iftara' alaillahi kadban atau kadhab b'ayyati, yanaluhum nasibuhum min min, -min, -min al-kitab." Hatta jika jatuh m rusulna qalu ainama kuntu m tadaun min duniillah, qalu dzalu 'anna w shahidu 'ala amfusim an naumkanu kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya, ya, mengatakan Allah memerintahkan tapi Allah tidak perintahkan, ya, atau memang uh, mengarang-arang mengatakan misalnya kuburan ini atau pohon ini atau jimat ini. Ya ini bisa menyambung hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab atau wahil mahfud. Sudah ditentukan. Orang yang kufur, orang yang syirik akan masuk neraka. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, untuk mengambil nyawanya kalau dia mau meninggal. Di waktu itu utusan kami bertanya. Di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah Orang-orang musyrik itu menjawab Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami Dan mereka mengakui terhadap diri mereka sendiri Bahawa mereka adalah orang-orang kafir Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Sekalian Dalam proses pencabutan ruh Ada pembicaraan antara malaikat dengan manusia itu Saya pernah jelaskan juga Kalau orang beriman Maka disampaikan, berita gembira lah buat kamu. Lalu diperlihatkan amal-amal soleh ini yang dia lakukan. Lalu diperlihatkan surga ini nanti karena kamu patuh kamu akan dapat ini. Itu yang diperlihatkan surga itu. Lalu dia gembira dan dia ingin segera meninggal dunia. Kalau orang soleh. Kalau orang kafir, maka malaikat berkata pada mereka. Ini ayat Al-Quran, surah Al-A'raf yang berbicara. Malaikat mengatakan, mana yang kalian sembah selain Allah selama ini. Nah, sebelum dicabut ruhnya nih. Ya kan. Maka dia mengatakan sudah lenyap dari kami, tidak ada manfaatnya. Tujuh jimat yang penuh di kamar itu mana semuanya? Buhul-buhul yang dikumpul krislah, apalah ya mantelah macam-macam tulisan-tulisan ukiran-ukiran semua itu buatan manusia. Dari mana mau dianggap sebagai Tuhan atau bahkan menjadi perantara dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa. Allah tidak butuh perantara benda-benda mati. Allah membuka dirinya. Untuk setiap hamba yang mau lebih mendekatkan diri kepadanya dengan berdoa, dengan bergantung, dengan berzikir, dengan membaca kitabnya, menjalankan kepatuhan-kepatuhan, atau merasa bersalah dari kesalahannya kemudian dia bertaubat dan dimaafkan. Untuk apa kita jadi mencari perantara lagi? Tak perlu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 sampai 54. Auzu Billahi min al rajim wa bikum min niamatin, fahminallah. Thumma ida masuk mudzuru, fa ilahi Thumma ida kashafat ankum, ida farikum minkum bi rubhim yusrikin. apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah datangnya. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, cobaan, musibah, maka hanya kepadanya lah. Kalian bisa meminta pertolongan, saya kepada Allah. Kemudian apabila Dia Allah telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, tiba-tiba sebagian dari kalian mempersekutukan rohnya dengan yang lain. Allah swt yang menghilangkan dari dia, kemudian dia masih melakukan perbuatan syirik. Surah Al-Ankabut ayat 65 sampai 66 Allah juga berfirman, "Awwad bil-lahi min ash-shaytan ar-rajim faida raka'ibu fil-fulki da'u Allah mukhlisina lahud dinna falama najjahum." falamma najjahum ila albarri idzahu yusyrikun liykfiru bima atainahum alayaat dan apabila mereka menaiki kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah agar mereka mengingkari ya, nikmat yang telah kami berikan kepada mereka nanti maksudnya adalah banyak orang-orang yang tadi saya kasih contoh di kapal mereka terdesak Subhanallah walaupun yang sembah apapun yang sembah selain Allah kalau sudah kepepet sudah terjadi banjir besar sudah terjadi longsor terjadi hal-hal yang menakutkan dia secara fitrah akan keluar dari lisannya Tuhan selamatkan saya ya kalau orang Muslim tahu itu Allah ya. atau mungkin ahli kitab ya mereka mengenali Allah sementara kalau yang tidak maka mereka tetap akan mengatakan Tuhan selamatkan saya dalam kondisi kepepet seperti itu itu fitrah itu alam semua yang mereka bawa dari patung-patung mereka akan buang juga di lautan, lihat kan? Karena kalau tidak akan sama saja tenggelam bersama dia. Dalam surah Ar-Rum ayat 33 Allah swt berfirman, bertubi-tubi ayat melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah swt. عَدْبِ اللَّهِ مَشْرِقَةً وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرُّ دَعُو رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا عَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ بِرَبِّ مُشْرِكُنَ Apabila manusia disentuh oleh suatu masalah bahaya, dia merasa ada masalah yang akan yang dia sedang hadapi, maka mereka menyuruh robnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Ya Allah ampuni, Ya Allah maafin, Ya Allah begini, Ya Allah begini. Kemudian apabila Allah ya, merasakan kepada atau memberikan kepada mereka, ni ya, tepatnya memberikan terjemahnya, memberikan kepada mereka nikmat sedikit saja dari Allah, maka tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Sakit parah nih, sudah mau meninggal, sudah sakit parah. Berdoa-doa sama Allah agar diselamatkan. Allah hilangkan musibahnya, sakitnya hilang. Hidup kembali, dan jalan, tiba-tiba berbuat cirik. Kembali lagi minta kepada kuburan, kembali lagi pakai jimat, kembali lagi ngumpulin kris, dan, dan, dan seterusnya. Allah berfirman, di dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 13-14. sampai ayat Surah Fatir ayat 13-14. sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mas tajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir anababila yang kamu seru selain Allah dia mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, apa saja yang disembah selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun setipis setipis kulit ari. Ya. Jika kalian menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian itu. Dan tidak ada yang dapat memberitahukan, memberikan keterangan kepada kalian sebagaimana diberikan oleh zat yang maha mengetahui. Artinya Allah sudah bongkar dari sekarang. Percuma kalian minta-minta semua kepada selain Allah itu, hari kiamat mereka akan datang membungkiri kepermintaan kalian. Dan di dunia mereka juga tidak bisa memberikan apa-apa. Sama sekali. Saya ingatkan kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis Qudsi di mana Allah Swt berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin dengan kerajaanku maka tidak perlu kau ragu dengan kerajaan siapapun, tidak perlu takut sama siapapun, tinggal yakin dengan aku selesai kata Allah. Hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu kepada aku, aku akan penuhi segala kebutuhanmu. Memang dalam kehidupan ada variasi hidup ya, ada suka duka. Orang berdoa, kira-kira bisa selamat tidak? Dari sakit atau dari hal-hal. Maka ini kata ulama, tergantung hak Allah. Tapi kadang-kadang Allah tetap datangkan kepada dia. Karena tidak ada orang sampai mati tidak sakit. Cuma tergantung berat atau ringannya. Gitu kan? Maka datangnya itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah SWT. Karena Allah menginginkan derajat-derajat tinggi buat dia kalau dia orang beriman. Kalau dia orang kafir atau orang fasik agar dia kembali kepada Tuhannya. Jadi Allah Swt memang mendatangkan itu, ya memang mendatangkan dan Allah mengatakan dialah yang paling layak untuk disembah. Kata Allah kalau kalian gantungkan nasib kalian kepadaku maka aku akan penuhi semua kebutuhan kalian. Dalam keadaan nikmat kalian minta ditambah saya akan tambah. Dalam keadaan musibah datang minta dikeluarkan saya akan keluarkan. Lalu kata Nabi, Allah Swt berfirman lanjutan hadisnya dalam hadis kunci ini dan wahai anak Adam kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain Aku. Kriska, jimatka, pohon, kah keramat kuburan lah atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman aku akan membiarkan kau dengan kemusyrikanmu itu, gitukan dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan kemudian masih bisa makan makannya bukan karena kemusyrikannya tapi karena sudah Allah tentukan tu, gitukan dia bisa istirahat malam hari bukan karena Patung atau sembahan yang dia sembah selain Allah. Tapi memang Allah yang mendatangkan buat dia. Gitu kan? Jadi seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya. Untuk bergantung kepada selain Allah SWT. Ya. Saya masih uh, ingat waktu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Tentang masalah Ibrahim AS. Waktu akan dirempar ke dalam api. Ya, namrud. Maka Jibril AS datang dan mengatakan. Wahai Ibrahim. Allah mengutusku ya untuk memberikan kamu kesempatan. Kamu bisa minta tolong apa saja dengan aku. Minta aku bunuh Namrud, aku bunuh Namrud, minta aku padamkan api, aku padamkan api. Lalu kata Ibrahim alaihissalam kalau kepadamu Jibril saya tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Jibril diutus oleh Allah ini. Saya akan minta langsung kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an Ibrahim mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim makana ummat" Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa kekuatan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai karena yakinya sama Allah, Allah memang dengan doanya menjadikan api yang akan membakar dia, itu tidak jadi membakarnya. Bayangkan saja ya, kita kadang-kadang subhanallah cuma musibah kecil saja sudah cukup membuat kita menghindar atau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Atau mungkin akan, akan diganggu. Mungkin akan sudah cukup untuk membuat orang itu meninggalkan agama Allah. Ibrahim AS akan dibakar. Bayangkan api yang sangat besar akan membakar dia. Tidak goyah dan dia sangat yakin dengan Tuhannya. Akhirnya Allah Subhanahu SWT membuktikan kemahabesarannya. Yang ketiga. Menghadap dan berdoa kepada makhluk berarti menyamakan makhluk yang lemah lagi tidak mampu. Dengan pencipta yang maha kuat lagi kuasa. Karena doa adalah hak murni Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Jadi kita masih membahas Poin berdoa kepada selain Allah Membatalkan keislaman Dan beliau merincikan poin-poinnya ini Untuk menyadarkan orang-orang yang masih Menyuruh kepada selain Allah agar berhenti ya, Agar berhenti Karena itu bisa membatalkan keislamannya Beliau mengatakan barang siapa berdoa kepada Selain Allah berarti telah Merendahkan Allah Azza Azza'ajan Dan terjerembab ke dalam kevaliman terburuk dan terbesar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonirrajim innasyirka lazulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di samping itu, orang yang meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Sesuatu yang tidak mungkin makhluk mampu melakukan dan itu hanya haknya Allah. Adalah sejenis dengan orang-orang musyrik Arab yang berdoa kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi dan berhala-berhala. Dan sejenis dengan doa orang-orang Nasrani kepada Al-Masih, Nabi Isa AS dan ibunya Marjam AS. Ibn Khayyim menjelaskan hakikat keserupaan ini. Dia berkata, hakikat syirik adalah tersyabuh atau menyerupahi. Menyerupahkan ya. Tersyabuh dengan Khalik, Menyerupahkan dengan sang pencipta. Dan menyamakan makhluk dengannya dengan Sang Pencipta. Inilah penyamaan sebenarnya, bukan penetapan terhadap sifat-sifat kesempurnaan yang dengannya Allah menyifati dirinya dan dengannya Rasulnya Muhammad SAW menyifatinya. Ini adalah kebalikan dengan orang-orang yang Allah membalik hati mereka, membutakan mata hatinya, memutar memutarnya kepada kesesatan karena dia mengaburkan masalah hingga tauhid dijadikannya sebagai tash, e, tashbih. Tashbih sebagai ta'zim dan ketaatan. Tashbih itu menyerupakan. Ta'zim mengagungkan, Sehingga mereka mengubah. Menyerupakan tadi makhluk. Misalnya. Oh berarti Allah ini enggak bisa dihubungin langsung. Harus melalui orang ini. nih. Berarti orang ini sementara. Sedang disamakan dengan Allah. Itu bahasa beliau. Itu kan Ibn Qayyam mengatakan. Ini berarti perbuatan syirik nih. Menganggap orang soleh ini punya peran. Ya, yang sama dengan Allah. Atau. Minimal tanpa dia doa tidak diterima. Berarti apa yang Allah selama ini sampaikan kita disuruh berhubungan langsung itu tidak benar. Kesannya begitu. Orang ini punya power. Orang ini sebenarnya tidak bisa. Masih ingat pada saat juga saya sampaikan pertemuan yang lalu hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW tiba di subuh hari dan hujan lebat nih dari semalam. Di Madinah pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, Allah telah berfirman kepadaku. Bahwasanya pada pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada hamba-hambaku yang kufur kepadaku. Orang-orang yang beriman kepadaku adalah yang berkata kami telah mendapatkan hujan semalam dari Allah. Dan orang yang kufur kepadaku yang mengatakan kami hujan mendapatkan hujan ini karena bintang tertentu, karena bintang ini, bintang itu, bintang ini terjadi maka terjadilah hujan ini. Jadi di sini sederhana sekali sebenarnya, tapi karena niatnya dia menganggap ada campur tangan hujan dengan bintang. Maka itu sudah syirik. Tidak ya. boleh sama sekali. Allah lah yang telah menurunkan hujan. Allah menciptakan awan. Dan awan cuma menjalankan tugasnya. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Semua itu adalah makhluk. Maka ini inti daripada tauhid. Pengesaan Allah SWT. Dan semua dakwah Nabi-Nabi begitu. Sehingga manusia tidak perlu bergantung apapun. Kecuali kepada Tuhannya Allah Subhanahu SWT dikatakan oleh beliau di sini hingga tauhid dijadikan sebagai tasybih, tasybih sebagai ta'zim ya. jadi menyerupakan makhluk dengan Allah, kemudian penyerupaan itu akhirnya memunculkan keagungan terhadap makhluk itu. Ya. Tashbih sebagai ta'zim dan akhirnya menjadi ketaatan. Orang musyrik menyamakan makhluk dengan pencipta dengan perkara-perkara yang merupakan ciri khas ilahiyah, ciri khasnya Tuhan karena di antara ciri khas ilahiyah adalah memonopoli kepemilikan terhadap mudarat, manfaat, memberi dan menolak. Hal tersebut mengharuskan menggantungkan doa, rasa takut, harapan dan tawakal berpasrah hanya kepadanya semata maksudnya kepada Allah. Maka barang siapa menggantungkan itu kepada makhluk berarti dia telah menyamakan dengan sang pencipta. Masih kata Ibn Khayyim juga, diantara ciri khas ilahiyah adalah kesempurnaan mutlak dalam segala segi tanpa ada kekurangan dari segi apapun. Hal ini menuntut memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Ta'zim atau pengagungan, takut, doa, harapan, tawakal dan isti'anah. Isti'anah berarti minta tolong. Semua itu secara akal, syara'ah. Syara'ah itu secara hukum syariat. Dan fitrah, sesuatu yang ada dalam jiwa manusia. Wajib diberikan hanya kepada Allah semata dan haram diberikan kepada selain Allah Barang siapa menjadikan sesuatu dari itu untuk selainnya Berarti dia telah menyamakan yang lain itu dengan zat yang tidak memiliki tandingan Tidak memiliki saingan Dan itu adalah penyamaan paling buruk dan terbatil Karena keburukannya yang sangat mengandung puncak kezaliman Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa dia tidak mengampuni syirik Menyekutukan Allah. Menyamakan Allah. Padahal dia Allah. Telah menetapkan rahmat atas dirinya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan. Dalam sebuah hadis kudsi. Warahmati galabat ghadabi. Dan kasih sayangku mengalahkan. Ya, apa namanya. Murkahku. Tetapi khusus masalah syirik. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya. Karena Allah tidak ingin disaingi. Itu hak mutlak ilahi. Tidak boleh sama sekali. Apapun musibah yang seberat Apapun yang sedang kita hadapi Kembalikan kepada Allah Tidak ada jalan lain kecuali kepada Allah Manusia yang kita tiap hari datang curhat dengan dia Itu hanya kita buat dia makin pusing Dia akhirnya juga akan sumpah Dan mengatakan saya sudah tidak punya lagi kata-kata Saya tidak tahu harus bilang apa lagi Ujung ujungnya juga Kalau dia beriman dia akan mengatakan Saya berdoa semoga Allah menyelesaikan masalah kamu nah, Kembali kepada Allah akhirnya gitu kan? Kalau begitu Kenapa kita tidak pintas saja Kenapa harus menolih orang? Kenapa enggak langsung kepada Sang Pencipta? Yang menciptakan kita, yang menciptakan masalah kita sedang kita hadapi penyakit misalnya dan yang menciptakan jalan keluarnya kesembuhannya. Kita sedang mendapatkan nikmat yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan nikmat itu, Allah yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah. Lalu untuk apa kita mohon-mohon kepada selain Allah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan ahli tasybih Tashbih ini Ahli ini maksudnya para orang-orang Tashbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk Adalah orang-orang yang menyamakan makhluk dengan khalik dalam ibadah Ta'vim, pengagungan, ketundukan, sujud Istighafa kepadanya atau meminta hujan Mereka itu adalah ahli tashbih yang sebenarnya <tuh> Ibn Khayyim juga mengatakan Ada pun zat yang berkuasa atas segala sesuatu Maha kaya dari segala sesuatu Maha pengasih lagi maha penyayang yang rahmatnya, saya sudah bilang kalau kata ganti N besar dalam bahasa Indonesia berarti Allah. Rahmatnya berarti Allah. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Maka menyusupkan perantara antara dia Allah dengan makhluknya adalah menodai hak rububiyah. Menodai hak ketuhanan. Ilahiyah. Rububiyah berarti pencipta. Ilahiyah adalah hak ketundukan. Dan tauhidnya, penyesaan. Dan perasangka buruk terhadapnya. Sangka buruk dengan Allah Berarti Allah itu kayaknya yang belum bisa nih Nggak bisa kalau saya nggak melalui perantara orang ini Dan mustahil Allah mensyariatkan ini kepada hamba-hambanya Tidak mungkin dalam akal dan fitrah Keburukannya jelas dalam fitrah yang lurus di atas segala yang buruk Hal ini jelaskan bahawa orang yang menyembah Pasti mengagungkan sesembahannya Menuhankan tunduk patuh kepadanya Dan hanya rob semata yang berhak atas ta'zim Pengagungan Penuhanan dan ketundukan yang sempurna Hanya Allah, yang lain tidak ada yang layak untuk itu Ini adalah haknya yang murni, haknya Allah Maka termasuk kezaliman yang paling buruk Jika haknya diberikan kepada yang lain Dan yang lain itu disejajarkan dengan Allah pada semua itu Tidak layak itu Ketika Ibn Taimiyah berbicara tentang makna perantara-perantara Antara Allah Ta'ala dengan makhluknya di antara yang dikatakan adalah, jika kamu menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhluknya, seperti para pengawal atau raja dengan rakyatnya, ya. di mana para perantara itulah yang mengangkat hajat makhluk kepada Allah. Di mana Allah hanya memberi hidayah dan rezeki kepada makhluk dengan perantara mereka. Lalu para makhluk meminta kepada mereka, si perantara-perantara tadi, kuburankah, jimatkah, orang solekah yang sudah mati ya. Lalu para perantara itu meminta kepada Allah Jadi maksudnya orang berkeyakinan harus lari kuburan ini baru bisa sampai ke atas nih Sebagaimana hal tersebut terjadi pada para pengawal dengan para raja Para pengawal tersebut meminta hajat rakyat kepada sang raja Karena kedekatan mereka kepada para raja Sementara raja meminta kepada para perantara karena meminta langsung kepada rajanya dianggap kurang ajar atau karena meminta melalui para perantara lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka meminta langsung kepada raja. Karena para perantara itu lebih dekat kepada para raja daripada peminta hajat. Maka barang siapa yang menetapkan perantara yang seperti ini berarti dia telah kafir dan musyrik. Harus dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat maka itulah yang wajib. Jika tidak maka hukumnya harus dibunuh. Mereka itu adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan makhluk dengan Allah dan menjadikannya sekutu-sekutu bagi Allah. <tuh> Maksudnya gini, kalau kalau kita mau menarik rasionalnya, setiap orang mau minta tolong pada raja, pada presiden, pada pimpinan perusahaan, misal ini ya. Maka di alam manusia, bisa saja orang mengatakan, oh saya kalau langsung ke pimpinan perusahaan, saya kalau langsung ke raja, ke presiden, mungkin... Tidak langsung tidak diterima nih di alam manusia. Jadi caranya saya harus melalui sekretarisnya, melalui orang-orang dekat dengan dia, baru mungkin dia terima. Dan nanti kalaupun dia terima, dia juga tidak langsung ke saya. Dia akan melalui orang-orang dekatnya tadi untuk menjawab saya. Di alam manusia itu oke-oke okay -okay saja. Memang betul. Tapi kalau ada orang menarik ini dijadikan contoh rasional kepada Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dia anggap Allah sama dengan raja-raja manusia. Yang tidak bisa dihubungin langsung Atau tidak layak Atau memang tidak akan mendengarkan Apa yang disampaikan Kalau begitu, berarti orang-orang yang susah di pinggir jalan Tidak bisa berhubungan dengan Allah langsung Atau mungkin orang yang Belum pernah sholat, kemudian dia Mau taubat kepada Allah Berarti dia tidak layak untuk menyampaikan taubatnya langsung kepada Allah Dia harus cari orang sholih Untuk memohon ampun buat dia kan? Padahal itu di dalam Islam Tidak seperti itu, dia boleh langsung kalau orang hidup tadi saya bilang boleh jadi perantara. Tapi yang parah ini adalah orang datang ke kuburan. Saya mau tobat, wahai wali. Saya mau tobat, wahai fulan. Kan? Dan mintalah kepada Allah. Minta kepada benda-benda mati tadi. Ini semua lebih parah lagi. Sedangkan orang hidup saja Allah minta untuk kita langsung. Lebih afdal kita mengangkat tangan ke langit. Mengatakan, ya Allah terima, ya Allah maafkan. Daripada kita datang kok seseorang mengatakan doain saya. Tetap lebih afdal kita minta langsung. Gitu kan? Kecuali posisi ini terjadi pada orang-orang yang memang agama agungkan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Atau memang orang-orang yang kita anggap benar-benar luar biasa ibadahnya. Soalihnya seperti para sahabat misalnya. Karena beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW. Gitu kan? Tapi kebanyakan mereka juga menjalankan doa. Dan tidak disarankan oleh Nabi SAW tentang masalah perilaku-perilaku seperti ini. Ibn Uthimiyah berkata di tempat lain. Barang siapa menetapkan perantara antara Allah dengan hambanya. Seperti perantara para raja dengan rakyat Maka dia musyrik Justru inilah agama orang-orang musyrik Para penyembah berhala Mereka berkata ini adalah patung-patung para nabi Dan orang-orang saleh. Ini adalah perantara untuk mendapatkan diri kepada Allah Ini adalah syirik yang diingkari oleh Allah Atas orang-orang Nasrani Jadi Allah mencap orang-orang Mekah Musyrik hanya karena itu Mereka buat patung Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah Tapi melalui perantara patung ini Patung, kuburan dan seterusnya sama saja Benda mati sudah. Ibn Taimiyah juga berkata, mengherankan orang yang berakal sehat meminta hidup, me, me, meminta hidup kepada orang mati, beristighaza kepadanya dan tidak beristighaza kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Salah seorang dari mereka berkata, jika kamu mempunyai hajat kepada seorang raja, maka bertawassullah kepadanya melalui kaki tangannya. Begitu pula kita bertawassul kepada Allah dengan perantara para syekh. Ini adalah ucapan ahli syirik. Dan kesesatan Karena Raja tidak mengetahui hajat-hajat rakyatnya Dia tidak mampu menunaikannya sendiri Dia tidak menginginkan itu Kecuali karena ada udang di balik batu Yang ingin ditangkapnya Sementara Allah lebih mengetahui Segala sesuatu Mengetahui rahasia dan yang lebih samar Dia maha kuasa Atas segala sesuatu Segala sebab adalah dari dan kepadanya Jadi kalau manusia wajar Sampaikan melalui Perantarahnya dia sampaikan ke raja. Karena mungkin rakyatnya menganggap susah kalau ketemu raja langsung. Mungkin ngomong langsung enggak bisa. Mungkin ini orang lebih dekat dengan si raja. Mungkin ya akan lebih mudah diterima, gitu kan. Ya. Dan di sini ada pemahaman juga, muncul pemahaman lain kalau si raja sebenarnya dengan cara seperti ini dia tidak tahu siapa itu yang minta dia tidak mengerti siapa itu yang minta. Dia cuma tahu, oh ini ada permohonan kertas masuk, minta dibantu di dilunasi hutangnya. Siapa namanya? Pak Fulan. Baik.